دین شید نه چې کمندو کا موټر سیکل واغستو موټر سیکل خو بیا فاسیدا بیا سوا دیدین شیدو تو واره والا کو او ديپ تخار قبضه کو ديپ تخار څخه صحیح ده کنه منګه دا, دا ویلو چې بیا فاسیدا مفید د ملک تفس چانا وایي کوم سات دیجیه مولانا ازغر سے بہماری طرف توجہ فرمائیے بھائی آپ کو بہت زیادہ کام پیش آ رہے ہیں مسروپیت تو تلکبیری که نا داغہ ڈائیٹ خا جی ابتخار چی قابضہ کنو دیسو شو دیسو شو اپتخارو لگی دو آو چھ ڈازی شو آشے په زبیر خرس کو کاروباری سڑیو نو په زبیر بانی سکو بایی پوئی گی کنہ یا را خرس کو اوس دا بیا نافذ دا کنافذ نو دا دوی بیا آسا دا نافذ ده که نافذ؟ صاحب ده هدایه وی نفذ بیعو کن ده بیاسه شده نافذ ده وکی ده نمبر ایک دیب تیخار چی ده شیخ حرس کرده ده نو یو داوه چې دی دینسید سره سکرده بیا بیع ها؟ دوی ما داوه چی دینسید و تا سکرده حواله کرده ده د دکه او ملک کې سرکاوټو ښه کارا خبره چې دی مالک شو چې مالک شو څه شو نو مالک شو نو مالک د تصرفات هم مالک دی کنه نو د سوم کولې شي تصرفوم کولې شي نو دا یو تصرفو چې ابتخارو لګید او اک شې پدې زبیر سکو خارص کو صحیح شو صحیح شو او دا دوی بیا چی دا پده کسی نقصان شده دا. دا اصلن مشروع دا وصفنم سده او دا ابتخار و دا دین سید پا منز که چه که بیا و آغا سوا و نو اصلن مشروع او وصفن سوا مشروع نو آغا بیا زویف او دا بیا سده قوی دا نو دا زویف دا قوی مقابله که ولی. نشی نو دا گا بیا دا منسوخ کوله پوانو شوی اگا اصلا سا دا ممنوع دا اصلا مشروع دا وصفن سوا او دا وصفنم مشروع وا او اصلا تک شو بلی تا وکی دا وکی دا مورانا دا. دا ابتخار او دا دین سید دیتا چووی چې دا بیا پسخا کی نسوخی وطاوی شرع نو دمن څو کول غواړي د حقوش شرعي دی او چې دا یو دایو, دایو راتکې نو دی کې د چا حق ځای کیږي د زبیر حق عبد سیدا کرا چې دای د دا افتخار او زبیر راتکې دی بیا کوس نقصان نشته نو دی کې د زبیر حق څه کیږي ځای کیږي او د حق شرع او د حق العابد چې کله مقابله راشینو حق العابد لحاظ وساتل کېږي د حق شرع او د حق العابد لحاظ تعارض شګل وسې او د حق الشرع او د حق العابد څخه هغه و بیا پسخه کا څنګه او د حق العابد تقاضا دادا چې دا, دا مپسخه کا وا. دا مپسخه کا د دوی مبيعا مپسخه کا زه کډ چې دې کې د زوبر حق سکيږي ځای کېږي نو چې د حکل آببد او دا حق شو شاره تعروو شي را شي نو ترجیب اور او کوول شي ل حظ به ساتله شي د حهفکل آببد ځکه لا غ نه دی او بعددم ختاجه دی نو دا حقونو حکوو له خیالسه کوې او فونه شوي للاندې شررح کې دا خبرې کولی او که تااسپه شوي که نه لکه ما پښتو پښتو کې وي پا این باغا ہو کچا تخرس کدیلن مشتری نفضا بیعو لئنهو ملکا ہو ذکر دا ابتخار سشو مالک شو دے فملکت تصرفا ندید تصرفم سشو مالک شو فیهی پا دے که وَسَقَتَهَا قُلِ اسْتِرْدَاد او ساقِت تا چکم دنو د دے اسْتِرْدَاد واپس کولو چا دا ابتخار چکم دنو واپس کی چاہتا ان سي اول لتعلق حق العبد زکا د دې دوه ماقد سره د عبد حق وسو متعلق شو د زبير حق وسو متعلق شو ونغز الاول له حق الشر او اولنه ما تول غاړي د وجد حق د چانه وحق العبد مقدم له حاجته او حق د بنده مقدم د وجد دي ضرورت د چانه د بنده نه د مختاج وي سونه زم دليل ولان الاول مشروع باصله دون د اولنې هغه چې دې چې په مابین د دین سېدو د اختیار کړي د مشروع د اصلې دونه واساني او د دویمه کچې د اختیار او د زبير ترمیان ده نه مشروع به اصلې او وصفه فلا يعارضه مجرد الوصف نو مجرد الوصف چې کومه معارضه قوله انا زويب شو کنه ولئن ودريم حاصله بتسرید منجهات البايا دا چې فخر خرڅ کړی دا نو دا په خپل اخره کارس کړی دا ک دن سید ول ور کړی دا, صحیح دا, نو دا سید کنه په دې مسلط کړو مې پری نو اوس دنسید سید سلوو چې واپسې کا په نوشوي ولانو حاصله د سلیت منجه تل بای په خلاف دا د افد یو سوال کې چتوای دا قلابد ل په خیال سکول شي ساتل شي لگ لگ لگ لگ لگ توجه دی دین سید خور کور خرساو کور سکو خرساو پا شا کور خرساو ابتخار وی دا سه مصیباتو سو دین سید خمڑا پیشو ما سر بے جنگ مانگ نکو آو شا جی خوب پوزا بانی مجھ نپری دی دی جز من گاوان تراجی دا خوبالوی لانجی کر که کی گا ما گار سکی گا ما خود دین سید دا کور سکو ما اخلم دز شو شو پاف وکړه سوکړه د دینسید په کور باندې سوکړه شوفو خبر باندې پوښو دا شاجیمو شتري دی دا افتخار شپې دی او دا دینسید څه شری بای دی څه شری بای نو توس دا وای نه چدې شپې دا حق تسشي باطل شي ولی زګه چې په دغه کورپورې د شپې دا موشتري حق شوې دي متعلق شوې دي نو دا حق کوله باید لحاظ وکهنه سوال باندې پوره شوې تدغه حق کوله باید څه کای لیاس کای نو دا حق کوله باید څو کای لحاظ وکه ګو ګشتو ولی چې دا شاجيب عبادت دی نو دا افتخار ده ته شیخ کاریدا س خدای دی سو خدام سره عبادت دې شف چې شو کوې دا ش چې شوف کې بد او غم د بد دی د دلته د دواړو آببد بد معهې شوي ده راغلی ده د دلته کې مونږ دی ی د وجه بل غورزهولی نه شو خبر باېپ شوی ب خلاف تهصر في مشتریف دداریل مشه په خلاب د ته سررف د مشتری د شااج په داې مشه کې نهکله ه دې قولابد ځکه دوړه د دی اخ د چا دی. دا بده ويستويانه په مشروعيه ده ابو مشروعيت کې دواړه برابر دي دا مو آيا چې د شاجي غور پورې مخ کې د ابتخار د مخ کې نه گاونډي دي شاجي د دې دنسي خرصو مخ کې بيچانه تاسو کړو د افتخار نه مس کړو تاسو کړو چې دا گاون ته شاجي راولم سبه خوشاله کې به نه خوشاله ويږي کنه ويستويانه په و ما حصل بتسليط من الشفي در بل ادا ده چې دوی د شفي مسلط کړي کپرس ک شفي ویلي چاته شاجي تا چی دا کورزان لسکا؟ واقلا او بیا پی د شوفا کئی دا شوفا سی بیا؟ دا مسلط کردی چا دی بیا؟ دلته خو مسلط کردیم چاہ نا دی شفی نا دی او ال تا بای مسلط کردی نو دا بی بسورت کی بای سکڑو پا خرسولو سکڑو وما حسل به تسلیطیم من الشفی او نا دی حسل سیوی دا په تسلیط د شفی باندی وما نشترا به بخمرن او خنزیرن فقبذه او او باعه او وهبهه وسلمه فهو جائز ولل قیمه <الْكِيمًا> دین سید چې کمونو غلام او غلام دین سید سو هغه په انتخاب باندې خرڅو انتخاب چې ته اندو یارو هغه شراب راوړی یا له خنزیر څخه غړو خو ده افتخار اورتوویچ دین سید استام بلای اندوان یاران دی غورغشتو د پیر بابا زبر دل پک صدر کما شراب در کم نه غلام مال سکه په شراب چه مدخول کنا و چې کم نه نسکو ماخول ل بادی کنه سامان دی کوم سامان دی سامان دی صحیح کنه بادل بادی کبل به خمر نو خنزیرینو بعدل ونه سمندی کنه نو سامنو پو صورت که بیاسه دا فاسده دا صحیح ده کنا او چې قبل البای نو بیاسه دا باطله ده بیا صحیح ده کنا نو بیا فاسده ده نو دی ابتخار چه کمدنو ورسر اوکلل چه سب از شراب در کم او خنزیر بدل سکم غلام مالا راک تیک شوها دنسیدو توی صحیح ده ابتخار دنسیدو لگیت غلام ابتخار لورکو ابتخار چه کمدنو ایراش خول مقرر شراب او میاغستره او بس د خدای د پر ازاد دی مغایا یا غلامی چې کمنو آزاد غلام مسکو آزاد یا خرص کو یا چې کمنو چاته هبا کو یعنی یو قسم تصرف په کې چاو کو مشتاریو کو بیا پاسه داوا دی دین سیدو ته حوالہ کړه ده د مالک شو کو نشو چې مالکونو تصرف څه دی جائز دین تصرف کو کو که تسروپو که اوز پا دین سیر لح شراب ورکی نو مسلمان خو ممنوع ده ده تسلیم و تسلیم ده چانا لحرامونا تملیک و تملک ده چانا لحرامونا نو اوز پا ده شراب نو ورکی نو ده, ده غلام چی بازاری قیمت تیغب آلا ورکی خبر بانه پوشوی خینزیر با نو ورکی سب ورکی بازاری قیمت بازاری سیر و منش تر عبدم بخامل فقبزه قبضه کو اعتقه او بياسقه ازاد کو او باعه او وهبهه وسلمه او هيبقه او بيغه چتا ه وکله غته سوم کو حواله ام کو فهو جاهز و عليه القيمه لما ذكرنا انه ملك او زغم مخزه كرشده افتخار مالک شوه د بل قبض فينفذ تصرفاته کې د شي تصرفات وبالاعتاق قد حلق او چه ازادي کنا ختم شمر شو بس لګدل شو جو څه شوی وقد حلق فیل تلزمه القيمه نو قيمت پر ازي وبالبيع والهبا ان قطع حق الاسترداد او چې دي اختار لګید او دا غلام په فل چا سکو خرص کو او یې بل چاته سکو هبا کو نو په دي پورې دبل چاهاک شو متعلق شو چې دبل چاهاک متعلق شنو سي اختار واپس کولې مو کاپسکاولچ علامه مره ولکتابه تو ورهن نزیر البيع بدلی کتابت بدلی کتابت او غانا کول دا په منځله دا نزیر ده بیا ای دی نزیر ده چا مطلب چې ابتخارو لګې دو دا چې کوم دو خنزیرو باندې یا بچ باندې شراء باندې کوم غلام سکو وای غستو نو دایته کمندنو زبیر سره غاڼه کو نو څه ما ماملا کې وسرسو کو غاڼه کو یا چې کمدنو یو غلام سره به بدلی سو کو کتاباتو کو خبر باندې پوښو دا اک غلام چې کم تا غلام چې کم دسه کړي ده اغست ده, ده. نو هغه سره لیکل سکړو او قلل. نو کتابت دا تصرف دام اختیار لاسو جایزو نه دا راهندام سو خود دې مثال په شان دې چا دې لبه ای ده, ده, ده چ کتابت پوره م حق قلابت څه شو متعلق شو او پر رهن پوره م حق ورهن څه شو حق المرتهن څه شو متعلق شو حق قلابت ور پوره څه شو متا خدوم را دا چې بيع او هيبه هغه نافذ وباسه او کتابت او رهن کې کتابت کې ګولام وي چې بس زما کتابت پس خوي پسخه کيدلې شي بيع وا پس کاول شي او که دغې کې مرتهن وي پر رهن کې چې بس سيدا یا دوه افتخار لګیت چې کوم پیسو کې بند کړو هغه پیسې څکړې ور کړې نو هغه غلام آزاد شو کنه یعنی نه نازاد آزاد شو کنه نو اوس کوم ډول افتخار بیا واپس کولی فرق سره دومره وې ول کتابت اوران نزیر البيع کتابت اوران د بیع نزیران دي لانهما لازمانه زګدام د دا دي څه لازم الا دمردا انه یعود حق الاسترداد چې واپس کیږي پکې حق ده چا یا سره د بیت ذل مکاتب چې مکاتب سشي عاجز شي وفک کرن او د مرهونه سشي آزاد شي نه خلاص شي پیسه سکی ورک له سوال المعنی زګ معنی اوسو شو واذ به خلاف تجارت واهیم باه هم کو توجو چې دیت انسجه کوم غلام پچا خرص کو په افتخار باندې په فاسد څکو خرص کو د افتخارو لگے دا, دا غلام چې له تجارت سره تو ورکو چسنګ راهن او کتابت لازم او حق د غیر ور شو شيو متعلق شيو نو دا. واپس کولې شو اول چسو پور دغه نو شي حق نه نو واپس کولې مدکه شانته بلایې جاروم حق یې سیوی لازمی او واپس کولې به نشي د دې وینا دې جاریه قیاس فرانه په پر کتابت جایز نه لري زه که توه مستاجر حق ور پورې وسو شو شې چې په ساغس ثره پیجاره دې وې دا نه دی زګای اجاره معمولی بهانه غوړي معمولی بهانه باندې اجاره فسخ کیږي په معمولی بهانه او دا خلوی بهانه چې دا مخکنیه خلاص ده فاسد ده او دا صحیح نه ده نو واپس کیږي سیدا دې مدارا چې اجاره شې ان پښې ان پیدا کیږي لکه نن نه نه فائدې واغست نو سبانه خلانه دی غستې کنه سیدا نو هغه فسخ کېدل شي هغه خل لازم نده وآزا بخلاف الاجارة لأنها تبسخو بالعزار تکا دا فس خاکی په پا عزارو ورف الفساد عزرون او دا اولانه بغینا دا فساد خط مولم سده عزر ده ولأنها او بلد آده لأنها تنقضو شئن فشئن دا اجارة شئن فشئن مناقض کی فیکونو ردو امتناعا ودا واپس کول چی دی دا ابتخار چی دا سکی واپس کی دا به امتناشی شو تووی چه بس که نور فایده ماله با دا چکمی دی واقع سنده سکا واقع بس نوره فایده سیده چکم آقا قصد دیدن آقا خواق قصد اکلا ولیسل فی البای الفاسری این یا خوز المبیع حتی ردد سمن اوس را چه دا بلا مسئله ذکر کئی دا پا دی با نخبر شوی چه دا مشتری چه کمدنو دا مبیعی سشو مالک شو دا راگی جو شو ذکر شو کنه چې مالک شو به او کړه هی به او دا او کړه دا صحیح ده کنه تصرفات نافذ شو اوس دا ذکر کئ چ دې رد کئ څنګه نو بای پیسې غستې وی څنګه غستې وی پیسې اغستې وی سودا خوري شي وی دا کنه نو بای پیسې مشتری پیسې اغستې وی او مشتری پیسې ور کړی دي مابیا اغستې دا بای پیسې سکړي اغستې و زه رات کای سگه دین سید تو یارباس ما خپل غلام را کډیر ناجایزه ده ما سلور میشتولو ګولی امنګ تپاتوله کې دې چې دا شینار وانه دا بسرا کا اوسرا کا ابتخار ته ماشه لتا سلور میشتي سر بزن له ګولی دې کنه زمنګ دې پایدې ته به کوم سوچ کړې تا سره دې له ګولی چې پر خپل غلام پر دین راواله ما په دا څه خرڅ کړل ما له بسرا کې سامان یهدا شیخ ګورانه را وشه دین سید ندې د څه چې بایی هغه لري خیراته سو د دا دم بایی چې لري وسور کړي سامان مجه سامان ورکینو هغه بوله سو ورکی مابیا ورکی دا نه چې سامان هنده خیټه لا ګولیدا او چیرې لا شي پاسه دوی بس ماله واپس راکا اوبه سامان یې خیټه لا ګولیدا ولې سل بایی فلبل پاسه نشته د پاره د بایی په بیا پاسه ده کیني خو دل بیا شیدې د واخلې چاله را مبيع لره حته يرد سامان تردی چې اپس ک شي له سامانو لاه خیررا خو نه دی د د خوړ خیررا دی ل الم بیا مقابلو به ځکه دا مبی د سامننو سوه مقابلله کېوه فیسیو محبوسم بهې نو دا م بیا به اثارې په چا سره سانو سره دا به ابتخاری ساه وللی شي نو کی باید چې سوالفییس را ګنده در کوم کار راې لکه راان چېی په پیوکې بندې که نه مغونه پو کي. باندي چې پېسي ورکینو خلک بار غو نه سګي ورکینه دقه شان دي چې کم دنو چې دین سيڅه ورکي پېسي ورکینو خپل غلام برا آزاد کړي دنه به راوخلی وين ماتل بای انا لله و ان الہی راجئون کبای سسو مر شو اوس دا سنې شوې لږ دین سيدا وين ماتل بای او کبای م شو فل مشتري حقو به فل مشتري حقو به مشتری چه د دیده دی ما بیئی دیر حق دار ده بدا ده دا, دا. دانه دا چه ده باغل سکی ورکه ایساره بی حتی استوفیه سمن چې چه ده وارستانو نمکمل سو واخلي سمن واخلی لیانهو یقدمو علیه چه حیاتیه زکا ده مشتری چهو دار ده بایه نمکدمو فجوند ده بایه وانه فجوند ده بایه ام ده دل دلوار کوله نشوا چې ترسو پوری پی سیر آغستے. نوبن او سوم دقه شاند فق از علاوه ورثه دی او غرمایه دقه شاند چې کومو وارثانو په قرضدارانو باندې بعد او فاتیه کر راهن ثم انکانت كانت درایهمه ثمره قائمتون داوسو سېو مسله ذکر کړي دی پر زربو باندې کومو پارس خسته کړي وا بیا اوسو زربو باندې او اک کلود چې کوم انتخاب ځان سره په ټویسټو موبایل کې کړس نمبر و سره لېوبچې ته یادو ورس خبرونه پويګې نمبر نمبر و ته څو پويګې اخ کلود دین سي سره پروتو بهتره خبره درته چې مکه کلودتي والی اخ کلودتي کی ولې دا په منځله د امانت دی منله د چاری امات کې اومانت کې تبل خو نه دی البکه چېغدننسید په سکې لګولی وي د بیا ممثللهغسترل سردي جای سمه انکانت د م سمنې قایمتون که د رام د سمنو قاائمي یا خو بیاغ نه ل ان د تععاو في بیافااس ځکه د دا سمن خو مطایین کېږ نه په توون سره خو په بیا فاسیت کې کېږي مطین کېږي ځګه په مندله آمتې. وهو الاصل لانه بمنزله الغصب زګه دا په منزله غصب ده او ان کار مستالکتا او کوم سم نس شيو حالاک شو نو اجازه مې سلا حدې مې سل وسګي واخلي ما بیان نا اجازه چې موږ بیان کړی دي زګه چې اوس مخصوص کې هغه شېني نو سبورګي مثل يا سوری مثل سوریه يا مثلي معنوي نو دلته هم يا مثل سوریه ورکی يا مثلي